U <tune> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Draga braćo, drage sestre, uvaženi profesore, doktore Šefik Kurtiću. Assalamu alaykum wa rahmatullahi Meni je velika čast i zadovoljstvo večeras da se možemo družiti sa našim uvaženim profesorom Šefikom Efendijom Kurdićem. Osobom za koju svi znamo koliko ulaže truda i napora u širenju dali na ovom provodnu području. Ispred mene je Sedam listova papira, biografije našeg uvaženog profesora. Da mi ne bi gubili vrijeme, bolje je da on govori sam o sebi, ali ću ja kazati nekoliko samo stvari. Naš profesor, dr. Šefij Kurdić, je profesor na univerzitetu u Novom Pazaru, Profesor islamskih nauka u Zenci i, gostujući, kako znam, profesor na Islamskom fakultetu u Bihaču. Profesor koji je autor 33 svoja djela, bez prevoda, bez recenzija i ostalih. Samo 33 njegova djela su. Mi smo se ovdje sastali povodom u kojem je rođen naš Resulullah sallallahu alaihi wa i ja sam našeg važenog profesora zamolio da on priča na tu temu. Na temu poslanika kao uzora i svega onoga što krasi našeg Resulullah. Ali između ostalo profesor je ovdje kako bi mi svi se i čuli za njegovo zadnje dijelo i prezadnje koje je uradio, a zadnje dijelo jeste prijevod zbirke muslimove, zbjerke hadisa i prije toga dijelo smak svijeta evo dolazi. Ja neću puno duljiti, ja ću prepustiti riječ našemu važenu profesoru koji će prvo nešto kazati o poslaniku, a onda će on sam predstaviti svoje knjige. Havaz da Allah će rašanu nagradi što ste se odazvali u ovom broju. Ovo je prva tribina i prvo druženje u ovoj džami koje smo organizirali. Evo, hvala Allahom, uspješno Nadam se da će sljedeći put biti i bolji. Profesore, da se Allah nagradi, dobrodošli i bujro. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil aleminu. Vassalatu vassalamu ala ašu fil Seđidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabi šahli sadri i o jesirni emri Vahla lukdete mili sani jefkahu kauli sadakallahu lazim Draga i poštovana braći ciljine sestru Islamu Eselamu alaikum Evo, neobično mi je drago da mogu u ovoj lijepoj džami Sa lijepim imenom džamija Omera ibn al-Hataba Radi Allahu talanhu Da progovorim nekoliko riječi Posebno zadovoljstvo dakle mi pričinjava što nosi ime tog velikog, sjajnog, hrabrog, jakog ashaba koji se zvao Omer ibnil Hatab. Počto pa je da malo, naravno, i emocije onda radi u tom pogledu, pa ja se truti evo, da ovu temu naznačenu koju je Mubin Efendija spomenuo, da je večeras koliko toliko, kažemo nekoliko riječi, a onda, naravno, onaj ćemo to imati prilike, kod kuće razmišljati o njima, jer naš zadatak jeste imama Hatiba, I drugi ljudi koji govore o vjeri da samo izazovu, jel tako, razmišljanja ljudi. Oto da je i poslanikova, ali hudba bila jednom sedmično, ali da na neki način inicira ono što bi trebalo da se radi u o toj sledećoj sedmici ili u protekloj sedmici što je trebalo da bude urađeno. Pa ćemo imeo ovdje spomenuti nekoliko stvari samo vezano za poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, jer o njemu, kao što znate, napisano toliko puno, a tek se piše o njemu, kao što možda nemate prestavu dovoljno. Bio sam u jednom od velike instituta, institucija u Mekke prije dvije godine, gdje se pravi sada jedna enciklopedija u poslaniku, sallallahu alayhi sallam dakle hadisko djelo koje će imati ni manje ni više nego 300 knjiga 300 knjiga i sve će biti samo hadisi o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem iz različiti oblasti koji tretiraju njegov život i rad dakle biće jedan tom ili dva toma samo o njegovoj odjeći šta je nosio, koju boju odjeć nosio, kako je oblačio tu odjeću ili obućio, na koji način je to činio, pa preko hrane do recimo, razni drugi komunikacijski ovi njegovi odnosa koji ima svojim suprugama, porodicom, ljudima, vjernicima ili nevjernicima i tako dalje. Dakle, ime ćemo uskaro i ona se prevodi odma na sve poznate svjetske jezike, tako da ćemo za koju godinu vjerovatno imati tri stotine tomova, knjiga različiti koje govore sa svi aspekata o poslaniku Muhammedu, sallallahu alaihi ve sellem, na arapskom, engleskom, kineskom, ruskom, francuskom i svim drugim poznatim jedicima na svijetu. Razumijete, to jasno govori koliko je poslanik sallallahu alaihi wasallam i poznat i priznat i o njemu se naravno i treba govoriti jer se govori o najvećim čovjeku koji je hodao zemletskom pozornicom uopće na ovome svijetu. Govori se o čovjeku koji je najveći odgajatelji pedagog svih vremena i koji je uspio za 23 godine svog poslančkog života kao što znate da izmijeni krvnu sliku toga svijeta da izmijeni totalno svijet da ga promijeni. Danas vidite koliko imamo univerziteta, fakulteta, škola, koleđa i razni drugi instituta da ne govorimo o armiji učenih ljudi poput pedagoga, psihologa, sociologa i drugi veliki eksperata ali nismo u stanju riješiti ove probleme i dileme koje imamo u ovom svijetu vidite sve više ratova kod poslanika, ali i salam, vidjeli ste da su bili bratubilački ratovi već svedeni na praktično istrebljenje, nije ih bilo nikako jedinost samo je bila borba između istine i neistine kod nas danas imamo borbu Oni koji vjeruju jedni sa drugim, razumijete? To je ono što nije moglo se desiti kod poslanika, ali i selam, nakon njegovog rada djelovanja, nakon njegovog perfektnog rada, upravo zbog toga što je njega Allah, gospodar, sve mira odgajao. Nisu ga ljudi od krvi i mesa kao što nas odgajaju, odgajali. Jer svako unosi svoje u to. A poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, je imao božanski odgoj. I to je ono što nas odvaja od drugih. To je ono što nas distancira od drugih kultura i civilizacija, od drugih učenja, drugih filozofija, od drugih ideologija, jer mi imamo nešto što drugi nemaju. Mi imamo božanski odgoj koji dolazi od Allaha dželle šanu preko Džibril -e koji koji odgajao od našega pejgambere Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. zato ni kaže debeni rabbi fa ahsana ta'dibi, moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao. Moj gospodar Allah me odgojio I najbolji odgoj dav. I zato ne mojete se čuditi ovim današnjim fitnetima, ovim anarhijama, ovim smutnjama koje nastaju među muslimanima. Jer vidite ko je nas sve odgajao do sada. Ko je sve ušao, ko je sve ušao u škodstvo, ko je ušao u odgoj. Nas, insana ljudi. I zato mi ne možemo naći pravi smisel, pravi put, jedini pravi put na koji Allah nije ljudi. I što bi švabe rekli da je gut, e to je ovaj sratno mustakim, koga je donio poslanik, sallallahu alaihi vselem, ali po nalogu Allaha gospodara svemira, koji nije krnjam, koji je svemoćan, koji sve zna, koji svim vlada, koji zna što je bilo, i što biva, i što će biti, za koga nema budućnosti, a nekao mi koji ne znamo šta će desiti sutra u Bosni i Hercegovini, vidite da svi strepimo onako i drtimo, šta će se desiti sa ovim ljudima koji nas vode, koji nas predvode, koji nas u zablodu odvode, koji nas u recesije zavode, itd. Pogledajte poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i njegovu ekipu ljudi koji sa njim bili goli i bosit koji su stavljali po dva ili tri kamena od gladi, šta se nakon izvjesnog vremena radi nakon 20-30 godina su imali bogatstva koja koja su dijelili drugima poslanik Aleyhisselam imao stado da je dao svakom čovjeku koji tek pređe na islam kao onaj čovjek koji je naišao jedne prilike i kaže poslaniku Aleyhisselam tek prešao iz jednog plemena na islam i on je prvi koji je prešao iz tog malog zabačenog plemena u islam i dolazi poslaniku Aleyhisselam prelazi na islam on prvi, nije još niko u njegovom plemenu prešao oni imaju nekoliko deva, nekoliko krava, ovaca u svome plemenu malo pleme i dolazi kod poslanika sallallahu alaihi vasallam kada je Allah Đelešanu otvorio Dunjavluške riznice i kada im je dao bogatstvo koje nije dao nikome na svijetu takvu ljepotu i dobrotu koju Allah dao kada su pod njihovom naravnom kontrolom bile i Perzija i Bizantija i sve najveće svjetske sile tog vremena kada je Islam konačno zadominirao i zavladao svi etos bok takve taktike takvog znanja takvog odgoja takvog rada sa ljudima od 23 godine samo poslančkog života i rada pa jeste kakav je preokret napravljen kada su ljudi nosili dva ili tri kamena na svome stomaku od vlade od jednog dobijaju više, nemaju kome da podijele pa onda poslanik sallallahu alaihi vesellem kako navodi muslim u jednom svom hadisu daje onome jednom čovjeku koji je tek stigao i upoznao poslanika alaih salam prvi put ga vidio, s njim se posalamio i kaže kako je divno ovo veliko stado a oni su kao ratni prijem dobili ogromna stada ovaca Stado je, kaže muslim, kako navodi u svom sahihu, bilo između dva brda jedva je stalo. Toliko je stado bilo. Veliko, ogromno. I ovaj se zadivio, nikada to u životu nije vidio. Pa kaže Allaho poslaniče, kako je divno ovo stado. A poslanik Ali Is. kaže, sviđa ti se? Kaže, sviđa. Goni ga odma sebi i svom plemenu. Pazite, ovi njegovi sa saplemenici još nisu ni prešli na islam. Ali samo zbog njega, koji izgovorio šahadet, koji je primio Islam, koji je postao musliman, koji je Allahu pao na seždu Allahov poslanik i miljenik sallallahu alaihi ve sellem poklanja čitavo stado ogromno, veliko stado i onda mu daje a on dovodi do svoga plemena kad su vidjeli koliko stado vodi, oni su bili iznenađeni, fascinirani svi su izašli da ga dočekaju a on njima od atle još nije ni došlo do svog plemena od atle im vidiče Ja kaumi, o narode moj, ja kaumi, eslimu, eslimu, pređite na Islam, pređite na Islam, moj narode, fe inne Muhammeden le ju'ti a'ta'en ma je khaful fakre. Jer tako mi Allah, Muhammed dijeli i ne boji se sirmašta. Tako dijeli. Pa hazreti Enes ibn i Malik radijallahu ta'ala anhu poznati ashab kaže brojni ljudi su prilazili na Islam zbog interesa kada su muslimani zadobili brojne blagodati, ali svi su kasnije postali iskreni, ispravni, dobri, čvrsti i stabilni vjernici. Jer su shvatili šta je islam? Šta je islam? E nama to danas treba. Ono što je poslanik ali islam uspio u svojoj generaciji jeste da je pojasnio islam onakav kakav treba da ljudi saznaju. I zato je ta generacija bila tako plemenita i dobra. Mi danas islam ne znamo. Ne znamo stvarni islam, onaj koji je Allah objavio. Mi znamo razne finese i razne ove, vidite, insinuacije koje imamo stalno po društvenim mrežama, po televiziji, po novinama, po ovim svađalaškim, evo vidite, stalno tonovima koje imamo na raznim meridijanima svijeta i ovoj stalnoj gužbi, fitnetu koji imamo i mi nismo u stanju spoznati Allahu u vjeru onakva kakva ona jeste. Ovo što mi znamo, to se nama pričinjava. Nije to islam, braći moja draga. Jer da je islam, mi bi predvodili ovaj svijet. Da islam, sada bi drugi slušali nas. Da islam u našim životima, sada bi mi dominirali drugima. Ne zbog zato što želimo da dominiramo, nego zato što treba dostaviti istinu, što treba spasti ovaj svijet koji srlja u propast, koji srlja u džehennem, koji srlja u najveću... Vatru koju ne mogu ni zamisliti, svi bi bili zahvalni da znaju koliko je vrijedno da mi radimo na tom planu, da je izdvojimo iz onog što se zove najveća propasta, to je džehennemska vatra. Ova recesija i ove patnje na ovome svijetu i ratovi nisu ni mali dio onoga što će sutra biti u džehennemu, koji je toliko dubok da se u njega, kao što znate, 70.000 godina tone i pada i nema izlaska mi kada možemo očekivati iz ove krize i recesije da izađemo ali kako izađi iz žehennema koji je plah i u njega će svaki da ne kažem ko, jel tako i svi će da budu bačeni 70.000 godina u njega i kako da se vratiš onda iz takve recesije u koju Allah Čelešanu šarje svakoga onoga ko ne slijedi Allahovog miljenika i poslanika Mohameda sallallahu alaihi ve sellem i ko ne slijedi Allahovu ispravnu jedino ispravnu vjeru islam i ko ne slijedi njegov ustav i zakon koji se naziva Kur'an i Kerim. Kur'an i Kerim koji je božanski ustav. Imamo ove zemljske koje mi na neki način važavamo, tako i respektiramo da urede našu zemlju, urede naš, naše države ovdje na ovom svijetu. Ali ima taj kosmički ustav koji uređuje kompletan sustav ovoga svijeta je Allah poslao putem svoga poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem to je Kur'an i Kerim, vidite, koji nije nikada devalviran, nije nikada osporen nije mu nijedna mahana nađena nema nigde greški polete, naši greški u ovom Dejtonskom ustavu pa ništa, isto nam luđačku košulju skrojili što, što više slijediš, sve si gore ušao u, u probleme, bolno. razumijete a zašto? Pa zato što su i sklepali naši, srbi, hrvati amerikanci i drugi Nema ustava do Allahovog ustava. Ako hoćeš da se spasiš i ovoga svijeta i onoga svijeta. I ako hoćeš da živiš normalno, da budeš rahat i u svojoj duši, u svome srcu i u svome tijelu, u svojoj poroci, u svojoj domovini, nema selameta dok ne zavlada Allahova vjera, njegov din koji je fin, koji se zove Islam, kao što Allah kaže u Kur'an Kerimu, inna dina indallahi el-Islam. Jedini din koji je kod Allaha fin je islam. To je Allaho govor. Inna dine, uistinu je din. Inda Allah i kod Allaha, el islam. Allah ne spomenuje nijedan više. Ni ustav, ni zakon, ni religiju, ni filozofiju. Gdje vam je to? Pokažete mi, halalde. Pokažete mi. imali li negdje da Allah spomenuo bilo šta drugo? Jednostavno kaže, nema selameta ni vama, ni Britancima, ni Amerikancima, ni Afganistancima, dok ne budu preuzeli lijepu Allahovu vjeru i ne budu slijedili onoga poslanika koga je Allah Đelešanu učinio, poslanik koji je zatvorio u kružnicu svi, Allahov i poslanika koji je nama čast i dika, koji se zove Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I draga moja, braću, evo kako je imam Efendija lijepo najavio, mi ćemo malo progovoriti nekoliko riječi o našemu poslaniku, ale i Ali mi ne možemo progovoriti, ne možemo, mi samo govorom svojim o njemu ništa na neki način pohvaliti poslanika, ale i Mi samo sebe ističemo govorom poslaniku, ale i Mi njega ne ističemo dovoljno, braću moja, draga, jer da ga ističemo, mi bi bili njegovi sljedbenici onako kako treba, a mi bi danas u svijetu predvodili ovaj svijet, jer vidjeli ste slanik ali i salam, iz pustinje oni ništa nisu imali od kulture i civilizacije samo ona kiaba koja je bila u Meki postavljena koja je nešto značila ništa oni drugo nisu imali imali su deve, ovce, koze imali su kuće od pruća i od blata skrojene Perzija je imala jaku kulturu, hiljadu hiljadugodišnju kulturu i civilizaciju, ogromne zgrade zlata, srebra koliko hoćete Vizantija kao moćna caravina kao što znate, svi su imali daleko više jedno muslimani Takvi kakvi jasno počinju da predvode ove koji su daleko ispred njih bili. <gledaj> Mi nekada bili ispred, pogledaj ko nas danas predvode. Ovi lice mjeri danas na svijetu. On nas predvode. Ove mafije nas predvode danas na svijetu. Pa to je bruka, braćo moja draga. Pa to je bruka, to je, to je, treba insan da plaće ko nas danas predvodi ko ko su lideri zemalja na svijetu i muslimanski i nemuslimanski. Vidite da je sve zasnovano samo na interesu, na obožavanju čovjeka, na obožavanju banaka, na obožavanju korporacija, da nas vladaju korporacije u svijetu. Ove vlade su samo onako marionete koje igraju kako oni sviraju, razumijete? Nema, zato što nema tog božanskog sistema, nema božanskog sistema, nema... Odgoja koju je dao poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, nema načina da oslobodimo ljude iz robovanja, ljudima u robovanje Allahu Đalešanu, kao što kaže najpoznati poznati ashab Reba'i, radijallahu talanu, kada ga jedne prilike, perzijski vladar, kada su pregovarali, zaustavio i kaže, pa što ginete, bolan, pa nas ubijate, mi vas, pa za nije bolje da prestanemo sa tim evo mi vam nudimo mir nudimo para koliko god hoćete nudimo samo nemojte vi islam propovijedoti do mi normalno živimo ovo njemu kaže rebaji slušaj ah babu pa mi nismo došli na ovaj svijet da ubijamo ljude mi nismo došli na ovaj svijet da pravimo smutnju mi nismo došli na ovaj svijet da ratujemo jedni s drugima pa ga pita perzijski vladar a zbog čega ste onda došli A On kaže, mi smo došli da izvedemo ljude iz obožavanja ljudima, jer postajumo da svi robovi. U obožavanje gospodaru sve mira, kada postaju svi slobodni. Mi smo došli sa jednim zadatkom, da izvedemo ljude iz obožavanja ljudima u obožavanje jedinom Allahu gospodaru sve mira, kada svi postaju isti i svi postaju slobodni. I mi smo došli da oslobodimo čovjeka. Mdiki dunija iz dunjalučkog, dunjalučke tjeskobi. Ila seatil ahire. I da ga uvedemo u ahiretsko prostranstvo. Kao što se navodi u Kurani Kerimiju, kao što se navodi u Hadisima poslanika, ale selam, samo džennet, pazite. Džennet, kao što kaže se tamo, Arduha, ha ardu sema wal ard. Džennet je prostran koliko nebesa i zemlja. Samo dženet. A će li dženem? Koliki je onaj svijet? I čovjek, izovjet je skobe mi ga dovodimo u tu ljepotu islama, kao što kaže Ibni Tejmije. Šta mi može moj neprijatelj? Moj dženet je u meni. U meni. Nije van mene. U meni. Ako me ubije, postajem šehid. A jesi mi naškodio svakati čast. Ubiješ mi šehid, postajem. A šehid ko postane kako kaže poslanik Al-Islam ima šest odlika, kvaliteta i oni lijepi epiteta koji nema niko drugi. Čim pada prva kap krvi kada ide na zemlju, svimu se grijesi opraštaju i Allah ga uvodi u dženetske perivoje. Vije hurje ga čekaju, odmah ga uvode u dženet. Prva kap krvi. Drugo kaže, bit će oslobođen najvećeg onog udara, najvećih problema kada vrisnu, kada narod bude onaj Pao, kada bude proživljen, kada bude smak svijeta, kada nastane haos, on će da uživa, on ovdje to neće osjetiti. Zatim, kaže poslanik, ali islami, bi ostalo da nebravimo sve, stavićemo Allah taž na glavu, taž ulvakari, to je kruna časti, koju će svi u džennetu gledati i podići glavu prema tim šehidima zbog njihove zasluge, a taj ta kruna će imati stotine hiljade smaragda ili drago kamenje na sebi, a jedan taj kamen kako se u hadisu spominje Eliakute, Eliakut to je dragi kamen ili smarag taj jedan samo kamen Eliakute tu minha hajirun mine dunia oma fija a jedan taj smaragd je bolji, samo jedan, a ima i hiljade na njegove glavi bolji, nego sav dunja aluk je ono što je na njemu i e jesi me unakazio što smije šeidom E jesi me ponizio svakatiča, <laughs> samo čovjeku, bolam, daješ ove ljepote koje... Niko ne može doživjeti drugi osim poslanika, ljudi moji. Šehidi su jedini i ostalo sad se govori o šehidu. I zloupotrebljava se to ime, da znate dobro. Šehid nije onaj koji ide da da ginije, nego šehid je onaj koji firmira istinu na lahom putu i koji donosi istinu i pronosi istinu i zbog njega treba i svoju glavu ono što je najvažnije dadne... Mi danas nismo u stanju jednu marku dati, kao da nam srce čupaš iz njedara, kamo le daš život i sve ono na lahom putu. A ova prva generacija muslimana zato i jeste spominjana i zato i spominjemo. Svi bi oni bili zaboravljeni da oni su bili ovisni od dinaru i diremu kao mi danas. Svi mi oni bili zaboravili da su mogli biti potkupljeni sa novcem kao što naši brojni danas bivaju pokupljeni radni ovi sektaški učenja vidite po Bosni i Hercegovini da imate ljude koji su počeli grlato da govore o teme, znaju da će sutra u Džehennem zbog toga što ne vjeruju, ispravno Allah, što mrze i poslanika što mrze, a što psuju a zretija ja išu, gdje će oni steći sutra da vam kažem znaju da je to Džehennemska vatra jer Allah, Dželesanu, Kurani, Kerimu Govorio je iši kao o časnoj ženi i poslaniku, ali i suprozi našoj majici. I ti kad nju napadaš, ti napadaš Allaha. Ba držite se dobro ko napadne Allaha. Taj na ovom svijetu neće biti miran. Na ovom svijetu će vješno izgarati u dženevskoj vatri. Ali za ovo malo šićara što iblis protura nama po dunjalu, kvite mi se... Prodajemo zato i određeni intelektualci. Profesori koji govore protiv alima današnjice koji su lavovi, koji su desetoj godini postali hafizi, koji znaju 6 do deset hiljara stihova na pamet da ne govorimo hadijske zbirke, koji jednostavno od mali nogu se predaju Bogu. I oni su sad osenili po nekim našim, vidite, ovim tipovima koji napadaju taj svijet. To je bruka i sramata, to je znak da mi zbog malo onog šićara, zbog toga što će neko reći, e svakati čast, ti nisi ekstreman, mi ćemo dati izjave punovinama mi ćemo pisati o njima mi ćemo govoriti o tim lavovima i ponosu islama koji Allah gospodar Svemira dao tim ljudima koji nisu prodali svoju vjeru, koji svjedočuje svoju vjeru u svojim 80. i 90. godinama kao što su svjedočili ashabi koji nikada nisu poklakni poput poslanika Mohameda veselna, kao što znate iz njegove biografije i to ste učili u mektebu kada mu bila nuđeno evo ti nudimo sve, samo ostavi vjeru nemoj samo islam propovijedati Daćemo ti najbolju ženu, daćemo ti bogatstvo, budi naš vođa, budi naš kralj, A što on kaže, tako mi je Allaha Kada mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku Ja se ne bi odrekao onoga čime me Allah sadučio To je naš poslanik To je sila od čovjeka. Pogledaj nas ove gmizabce naše koji hodaju svijetom, koji predvode muslimane. Za ono malo šićara Dunjalučkog on će prodati i sebe i svoj din kao onoj mufti egipatski koji je onog čuvenog generala koji se zove Sisi i koga podržavaju i blisi, kao što je i on, vidjeli ste, onaj prodaje svoju vjeru i govori kako je seba pobijati muslimansku braću i muslimane u Egiptu. Zamisli. Bolan, bolan, pa samo povrijeti jednog muslimana, bolje je Dunjalog sav različite nego jednog muslimana povrijeti, a ne ubiti ga ljudi moji, bolan. Znači što znači ubiti muslimana? Ubiti muslimana! Pa znači ima išta, išta teže i gore. Čovjeka koji Allahu vjeru provodi. Vidjeli ste onaj jedan od sahaba kada je u borbi, tamo poklopio jednog nevjernika, koji je bio nevjernik, koji se bori protiv Islama. I tamo ga on poklopio i da ga sabljam udari, onaj kaže la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Veli ako kažem to spasit će se. Ova njega tresne i glavom osjeće. Sad ćeš ti meni muljat. Sad si bio čafire, ti meni sad da ti se spasiti. Onda kad je došao poslaniku ali selam kaže mu Allahovu poslaniče, ja sam onoga idolopoklonika poklopio, a on meni onda, la ilaha ilallah. A njemu poslanika, ali i selam, kaže, kako navodi Buharija i muslim svojim žadosnjenim zbirkama, kaže, teško tebi kada la ilaha ilallah, Muhammedu Rasulullah dođe na sudnjem danu, kako ćeš zgovorti na to? Ti jesi ubio čovjeka nakon što je izgovorio la ilaha ilallah, Muhammedu Rasulullah. Idolopoklonik bio. Možda je on svjesno proučio, a možda je samo da se spasni. Nika prije toga nije izgovorio Allahovo ime, braćo moja. Radio protiv Islama. I kaže, toliko je Ali Isalam govorio, kako ćeš sutra odgovoriti Allahu nakon što dođe, la ilaha illallah, Mohamedu Rasulullah, bude svi doćlo protiv tebe. Ovaj ashab kaže, toliko mi je bilo teško da Bog nam dotar nisam primio Islam, da sam tek tada primio Islam. Tako mi bilo teško. Što mu je Ali Isalam rekao? Za jednog idolo poklonika koji je izgovorio, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. A šta reći na ove naše ljude koji klanjaju vidjeli se tu Egiptu na rabiji tamo, a oni pucaju po njima Allahu Ekbar. Ljude koji klanjaju godinama na kojima se vidi znak od Sežde. Šta mislite? Kako će odgovoriti sutra taj egipatski muftija i brojni i drugi oni sa čalmama na glavama koji su islam živjeli onako kako odgovora i blisu si, i sisi i si ovim ostalim Bašaru Asadu u kojima danas odgovara taj islam. Zato, obraćujem moja draga, mi se nalazimo u vrlo teškom vremenu, turbulentom vremenu, kada se vrlo teško snaći. Imate predaju kojima se kaže doće takva iskušenja da čovjek neće znati šta da radi, pa ni pametan se neće moći snaći. Tolika su iskušenja. Ali u, toj, u tom iskušenju, u tom jednom tunelu mračnom, nama je Allah poslao bolan ljudi, ne baterije, poslao nam reflektore, Reflektore, volam. Pa imali išta sija kao kuransko svjetlo koga je, koji je nazvani nur. I Allah koji je nur u sema, ni jedna hidrocentrala, ni termoelektrana ne može dati više nura nego što je Allah daje svojim bićem preko kurani kerima i poslanika sallallahu ve veselam i osvjetljava na svaki kutak našeg života. Razumijete, zar može neko posvjetljiti I osvijetliti bolje nego Allahov nur koji vam dao i da tačno uspiješ na ovome svijetu sutra u kaburu i prekošta na sudnjem danu. Jer ovi što ti nude, pazite, Videćete šta će da bude. On ti nudi samo za ovaj svijet. Pogledajte ove fakultete, što god studiraš, onaj tamo menažment, onaj samo da utrpa robu, onaj, a što? Pa samo za dunjalu. K'o to utrpava nama džennet, bila? Ljudi moji, a džene je jedini spas, džene je vječno, u njemu se vječno živi, nema umiranja, nema, razumijete, tamo pljuvanje, nema bljuvanja, nema povraćanja, nema fiziološke potrebe, ona ide kroz noj, brate moji, onda ona i kroz noj ti je fiziološka potreba, ona miriše na miris miska, eto, tako ti je džene fiziološka potreba, kroz noj ide i miriše mirisom miska. nam mi mirišemo ovde? Još se ne miriš savamo toliko ovom? I pogledajte. Svi fakulteti, univerziteti, škole, koleži samo rade na tobe da nam popune ovi malo trbuha i stomaka i da nam malo nabave auta i da nam malo kućica naprave bolan. A ko pravi nama kući bolan sutra u kaburu? A tamo se duže zadržavamo. Pogledajte. Od Adem ali i Salam, njegove žene, Hazreti, Have sve današnje čovjeka, svi su u kaburu. Nema, niko još nije tamo ne sjedi pa ne čeka nas po dženetu ili žehennemu. Svi su u kaburu i moraju biti u kaburu do dana proživljenja. To su milioni, milioni, milioni godina Vidite Gdje se više živi, Ovde na ovome svijetu ili u Kaboru? Pa daleko više u Kaboru Bratio moja draga, imate dedu Kada je preselio prije 3-4 godina 50 godina, vidite Više leži u Kaboru nek što je godina živio na primjer. Pradedo je tako dalje 200 godina, vaši predsi koji su živjeli Ne znam kada, koliko ima već Desetljeća ili stoljeća Da su oni već u Kaboristanu Znači, Kaburistan je daleko veća domovina nego što je Amerika, Britanija, BH, Srbija, Hrvatska, Afganistan i Pakistan. Najveća domovina je Kaburistan, zapamtite. Najveća. I svi u nju moraju. I onaj Amerikanac, i onaj Kosovar, i onaj Albanac, i onaj Danac, i ovaj naš film i Bosana, svi moraju doći tam. Ti on nehtio da vidiš, ne treba ti viza, ne trebaš ti puno papira ganjeti. Samo je dovoljno da Allah uzme duš i odmah dolaziš spakovan tamo bez ikakvih problema, ali onda, Boga mi kad dođeš tamo, onda ti traže, tek kad legneš dole. Jer si naselio sad novu domovinu, šta si donio za tu novu domovinu? Imaš li papire za nju Ahbabu? Imaš li novac, koliko ćeš ležati dole, Ahbabu? Nema, ležati ni na ko. Daj sad koliko si ponio sredstava da ležiš dole. Jer treba ležati godinama dole, vrati moja draga. A mi spremo samo ovdje, vidjeli ste? I što ulažemo, samo ovdje kuće ulažemo. Što ulažemo, samo ulažemo ovaj materialni svijet. Oma ljudi, pa znate li vidite da je dole dulji život? Trebamo dole biti. E zato poslanik ali islam nas uči kako treba da živimo i za ovaj svijet, kako treba da živimo i za onaj svijet, ali posebno kako treba da živimo u ovom međusvijetu koji se zove berzah. Berzah. I u njemu treba živjeti, ljudi moji. Uslanik, ali i salam, kroz brojenje hadise opisuje da će tamo ljudi da žive, da će se obilaziti, tamo imaju sjela, prela, razgovor, druženja, koji kod nas su ovdje. Samo što mi to ne možemo da živjeti. Te ćemo vidjeti kad umremo jednog dana. Pa vidjeli ste kako poslanik sallallahu alaihi sallam objašnjava, kaže, kada vjernika mu'mina spuste u kabur, njemu se rastupi kabur koji nama izgleda vrlo uzak, vrlo tijesan. Vidjeli ste 2 metra bez geometra što naš narod kaže. Ali kad spustimo, kaže vjernika, Allah mu dadne da se rastupi onaj njegov kabur. Sve do ote dok njegov pogled dopiri. Allahu ekvar, vidiš čerini. Zato onaj rebiji kaže, mi smo došli da čovjeka iz te tjeskobe pozovemo u seatul ahire prostranstvo ahiresko pa prije samoga ahireta Allah nam daje prostranstvo u kaburu i ti misliš kad te spuste ljudi u kabur da je ono malo kabura što imaš, ako si vjernik Allah ti raširi te horizonte nema niko pogled kao ti, nema niko takve porce kao ti što moraš imati u kaburu a ne vjernik gdje Allah i ono što ima malo dva metra bez geometra, vidite, kada ga spustimo ništa ga ne pritišće toliko ali, kaže, bit će pritisno da će mu kost kroz kost prolaziti, kako navodi Allahu umiljenik i poslanik sallallahu alaihi ve sellem uvjordostanim hadisima i naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem vodi, braćo moja kroz sve svijetove, ne samo ovaj mračni dunjalučki svijet, ne kroz ovaj malo svijet koji obasi pa svojim bakčišima i nekim, vidjeli ste, dunjalučkim malo onim hedijama. On nas vodi kroz ovaj, vodi nas kroz berza i vodi nas sutra u onaj svijet. I daje nam tačno recept šta treba da radimo, kako treba da gradimo, kako treba da dišemo, kako treba da pišemo. No, sve je jasno rečeno, braćemo ja. I onda, otkud da mi da možemo da lutamo? Vidite, Evo ljudi, imaš mnogi narode u svijetu od židova preko kršćana koji su na neki način mnogi stvari dobro postavili, zavoljujući svojoj pameti. Mi imamo pamet kao što oni imaju tu pamet, a imamo povrt toga ono što oni nemaju. Imamo Allahovu čistu, nepatvorenu, originalnu, nefalsificiranu objavu koja se naziva Kur'an i Kerim i čisti Ne nepatvoreni sunnet Allahog poslanika miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i oni ispred nas onda kad to vidiš onda ne moraš da vjeruješ znači mi manje činimo i radimo nego što oni rade ti kad pogledaš neke kršćane na zapadu i druge vidiš da su u islamu više onaj uradni nego mi kad pole samo nema imena muslimanska i nemaju i ne izgovaruju šahadet a nešto im je bliže, puno toga im bliže islamu nego kod nas nažalost zar može neko da bude precizniji nego mi Zar može neko? Ja znam za vrijeme rata dolazila humanitarne organizacije iz islamskog svijeta. I meni zemljski muftija kaže da je organizira organizirajan sastanak sa ovim humanitarne organizacijama. Koliko hoće muftija kad je u deset sati? Reku muftija ako hoćeš da počnemo u dvane sati onda da najavim u deset sati. Kaže kako po pa, pa, to su muslimani. Ama muftija vidjet ćeš ti. To su muslimani oni naši za inšallah. Sve u nas može nakon. Hajde. Inšallah. Ako hoćeš da bude u deset sastanak da ja najavim osam Kao ne, ne, ne, u deset ćemo početi, u deset najavi. Dobro, muftija, ali bojim se da nećete biti nikoga. I stvarno ja najavi u deset. Trideset je bilo teda humanitarnizacija. Islamski. Najavi u deset, u deset nema nikoga. Samo muftija ja u kancelariji. U 10 i petnaest prvi dolazi. Pola jedana je drugi. U jedana je treći. I teko ko podne se sabrali, većina i na njih. Evo. E, hvala dajte. I sad ti hoćeš da, da, da predstavljaš islam, volan, pa japanci kad su precizni od tebe, pa bruko moja, šta onda hoćeš? Svi japanci od tebe precizniji, a oni nemaju Kur'an koji vodi, oni nemaju pet dnevni namaza, vidjeli se tačno se zna kada se klanja, ako nisi imao sat, je, bilo je sunucu i tačno gdje je naša naša, da se klanjalo, Potome je ti Allah kaže, budi preciza na ah, babu. Ne smiješ biti neprecizan, nema doći u jedanest, a u deset zakazano. Ko od je tako inače. Po svijetu je od ono, bili smo na jednoj konferenciji, u devet zakazano, u pola jedanest krivni. Pa ne može, ljudi, moji bon, koje švavo precizni od nas, onda je to bruka. Ili ja u Tunisu, dok sam studirao, razumijete, tamo na magistarskom i odem ja po jedan papir, i ona mi kaže, dođi sutra. Živj bukra, inšallah. Oj, dobro, ja sutra... Ko... Ako biće sutra. Ja dođem sutra, kaže, nema onog što potpisuje. Dođi prekstra. Ja prekstra dođem, kaže, nema onog što udara muhur. Ima onaj što potpisuje, ali ima onaj što udara muhur. Dođi, ne znam, tamo nakon vikenda. I tako ja mjesec dana, umjesec da čitam, bolam, da radim, ja došlo da čitam i da učim, bolam, da nešto naučim islamu, ja sad moram mjesec dana po tramvajima, busovima, gradskim, po noj užarenoj vrućini, po noj gužbi, razumijete, mjesec dana, da idem za jedan papir koji se vjerujte u Njemačkoj za minutu izvadi, u Japanu za tre sekundi, Allahu ekbar, i ti izgubiš mjesec dana, i kažu, mi smo muslimani, koji muslimani, bolam? Nas tako učio Allaho poslanik i miljenik, sallallahu alihi wasallam. Jedne prilike, kada je dogovorio sa onim mladićem, videli vidjeli smo, je doslovno, se spominje. Samo nije rečeno koliko, kaže, poslanik Aleji se ga čekao tri. Neki kažu tri sata, neki tri dana. Poslanik Aleji selam došao i konta, ona je možda zaboravio, ali on došao na vrijeme. To je naš poslanik. To je poslanik discipline, reda, ljepote. Jer je Islam ljepota. Kakva je ljepota ako ti ne dođeš? Kakva je ljepota ako ti slažeš? Kakva je te ljepota ako ti ubijaš? Kakva je ljepota ako ti mrzi a polavite našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam zato je Allah dželešanuhu koji i njega zna sve nas koji zna jedino šta se na ovom svijetu stvarno dešava šta je rekao za njega lekat kana, lekum fi resulillah i usvetun hasene i to je upravo moto našeg vičerašnjeg predavanja u poslaniku pazite vidite nije na vi u šefiku, Ne. vi u vašem poslaniku imate divan u uzori primjer poslaniku Dio te njega slijediš, u njega glediš i možeš da budeš na ispravnom putu. Čim njega ne gledaš, ne možeš. Gledaj umene proflačaš. Ili ja moram negde slazjati, i ti ćeš odmah slaziti sa mnom. Zato nema ovo kod nas videli ste. Sad u svijetu ona je u pravu, videli ste, svi tešću, ja svi za njim trčemo. Za kim volan? Samo možeš trčiš za Allahovim poslanikom, alejhiselam, razumijete? Nema niza ne kim drugim volan, jer čim i je on čovjek otkrivi mesačim njega, Džibril nazire, on će da fuli volan. Nemojte ljudi. Samo možemo da slijedimo onoga ko slijedi ispravno Allahovu džalašanu u vjeru i onoga ko slijedi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, tada on ne može da pogriješi, tada neće pogriješiti. Sve ostalo su greške koje mi danas činimo i zato nemamo pravo na to, kao što vidite, jer svak će imati svoj rezum kao što su imali i Hazreti Alija, Hazreti Moavija, kad su kobili, i jedan i drugi iskreni vijernici, jedan drugi nikada nisu izneverili vjeru, niti izneverili islam, ali pazite kako dojde do sukoba, zato što su svoje mišljenje. Ja sam u pravu. Ja sam mišljenje u pravu. Evo da ovi fitnete u svijetu kod nas i danas u muslimanskim zemljama. Svi su u pravu. Pogledajte. Koga god vi intervjurujete, pitate, svi su u pravu. <gledajte> Zar mogu biti svi u pravu? Šta kaže Allah Đelešanu u Kur'an Kerimu? Kada ne budete se složili, kada se razidjete, vratite se Allahu i njegovom Rasulullahu sallallahu alaihi Sellem. Dakle, vratite se na Allahovu knjigu i razbijte svoju brigu i vrate se poslanikovala i sunnetu, uzmite njegove hadise i vidite gdje je pravi put. To mi danas ne činimo, braći moja draga. Vidite, mi smo postali danas vjernici, ne Allaha Đalešanu, nego obožavaoci svojih glava, svojih mišljenja, svojih učenja. Vidjeli ste? Nema vezi što je on u krivu, ali on i dalje obožava tvoje učenje. U islamu nije tako u islamu se samo gleda istina. I nima veze odakle dolazila. I u islamu se gleda istina i pravda. nema veze odakle dolazila. Zato je Hadreti Omer, čija džamija nosi ime, je tako, ovog plemenitov čovjek, kad se posjetimo na njega, kad je bio halifa, a jedan od namjesnika u Egiptu, čiji je sin, naravno, bio babin, sin od tog namjesnika muslimana, pa ga je kršćani pobjedio u trci, jedan od kopt, a koji ga je pobjedio, ovaj njemu Musliman udari u šamar zato što su kršćani bili manjina, a ovi su naši muslimani u Egiptu bili većina. I pobjedio ga kršćanin i o njemu šamar zveknuo. I normalno ovaj ga prijavio Hazreti Omer u halifi. I Omer poziva obojicu, dođi ste ovam. Kad su došli, šta je bilo kad su ispričale ovaj kaže, ti spogriješo se udari u šamarom čovjeka, kršćanina, e sad ti fino. Kršćanin udari ovome šamar, ali isto onako kako je on tebi, ne više, a nemoj ni manji nego zvekni ga tačno kako on tebe zvekno. A ovaj sad kaže, pa nema ovaj pa... Kaže, nema druge. I moro je kršćanin da muslimana opali dobro šamarom da bi zadovoljio tu pravdu. Pogledajte te pravde. Zamisli sad kod nas, recimo u, tamo u nekom manjem entitetu, da tako presuđuju sta mu jako su muslimani ili bošnjaci manjina da presude ovi nema to nigdje on to samo imaš u šerijatu lijepom samo u islamu samo ono kod onoga koji slijedi Allahu u vjeru koji slijedi sunnet poslanika ali selam kao što kaže poslanika ali selam kad je jedna Žena ukrala je onda, hoći, treba ruku da je oni dolaze tamo normalno uvijek veze se hvataju kao i kod nas i onda preko koga će najbolje je preko Usame Ibni Zejida Ibni Harisa radijallahu talanuma njegov babo je bio oslobođeni rob koji je Ali Selama štitio u tajifu sjećace, to je bio Zejd Ibni Harisa radijallahu talanuma. A njegov sin Usame Ibni Zejd koga je Ali Selam volio, pazite, ali to je bio dijete od, od oslobođenog roba Zejd Ibni Harisa gotovo nije znao svoga babu jer je bio oslobođeni A njegovsin vidite sad postaje vojskovođa svih muslimana. Ebu Bekr, Omer, Osman i svi drugi su bili u njegovoj vojsi i šaljega na Perziju prije nego što je Alislam preselio i zato da je preselio, nije bitka neodigrana, odigrana, posloga je kasnije Adret Ebu Bekr radijallahu ta'alanu sa 17 godina. 17 godina. Dakle, imao je povjerenje u njega, vidio je njegovu sposobnost, hrđanost, lijepu inteligenciju i njemu je povjerio cijelu vojsku protiv silne i velike Perzije. I onda su znali da on ljubimas poslanik ali selam ali selam ga volio zato što je bio pametan, fin, uljudan momak i onda su trčali njemu daju ti, da ovu našu mahzumiju iz plemena mahzum koja je ukrala da je ti nekako pokraško da alahu poslanik ali selam izvuci malom reci nemoj ya rasulullah pa nemoj ruku osijeći i onda je on došao u same oni ga molni nije mogu odbiti onda kaže Allahu poslanice mene su zamolili ja moram ti prenijeti ono što su zamolili da eto njoj ruku ne osiječeš šta kaže poslanik ali selam tako mi Allaha da je moja kći Fatima ukrala, ja bio je ruku ocikao. Ne bih tražio da vi sjećete. Ja bio je ruku Zato su uspjeli. Zato su dženetli. Nema kod njih mita i korupsije. Nema kod njih laži. Nema varanja. E tu je generaciju odgojio poslanika, ali mogao odgojiti zato što je on bio u svemu prvi. La katkane la kum fi resulillahi usvetun hasene vi u vašem poslaniku imate taj pravi primjer taj pravi primjer braćo moja draga, taj poslanik sallallahu alihi veselam i danas među nama u našim sjećanjima u našim knjigama, pogledajte Allah je dao da imi narod koji se zovu bošnjaci evo vidite mali narod da imamo prevedene sve poznate hadijske zbirke I malo prije imam da ja s jednim kolegom već radim evo, par godina na prijevodu muslimovog sahija, to je još ono što nam je preostalo. Uglavnom ove sve kutubusite, dakle, su prevedene ovi šest najpoznatiji hadijskih dijela. I ovih dana, naravno, odnosno ove par, par mjeseci će izaći, mi sad pripremamo radi recenzenti, lektori i ostali, da ovo dijelo prevedemo kraju i ona će imati negde preko 5000 stranica, 8 velikih tomova, 8 velikih knjiga u kojima je saznan kompletan šarijat, hvala Bogu. I nama je drago da mi možemo to da predstavimo, jer mi da govorimo protiv drugih, kao što znate, samo izazivamo neku vrstu smutnje. Mi treba da predstavimo našim ljudima djelo koje će biti odraz onoga što voli Allah i njegov poslanik, a dijelo kao što je sahi, Buharije i muslima, su najvjerozostojnija i najautentičnija dijela nakon Kur'an i Kerima pod nebeskim svodom. Razumijete? Jer zato što je muslim, recimo kao i Buharije, od 300.000 hadisa koje je znao na pamet 300.000 hadisa. Možete misli koje je to more hadisa? Od toga stotinu hiljada hadisa su bili vjerodostojni. Od tog broja vjerodostojne hadisa on je samo nekoliko hiljada izabrao. Znači, od oni najljepši, najfiniji, najsvježiji jabuka, on je izabrao one koji su još najljepše, ljepši od ljepši. I nama dostavio. I mi takva djela danas možemo, hvala Allahu, i na našem jeziku da čitamo. I zato niko neće moći sutra pred Allahom Želešanhu se pravdati da nije mogao da nauči pravu vjeru. A vidite šta nam se dešava čak i naši evo vjerski čimbenici, mi koji nosimo te titule, malo, malo čujete, onaj lažni hadis pomenu, ja vidim tamo na Facebooku, vidim na, na internetu, vidim u novina, vidim u štampi, vidim u uđbenicima, ljudi lažu na poslanika, ali selam. Ja gledam kako ćemo se mi pravdati sutra Allahu dželašanu, kako ćemo stati pred poslanika, ali i selam. Ako nismo znali da je to lažni hadis, znači da smo bili lijeni, da to malo potražimo. Ako tebi nije poslanik, Ali selam bio pitak. Pa ti sad znaš šta je njegova riječ, a šta je laž na njega. Teško li se tebi. Znači ti nisi uopće mario zatim, što si izgovorio poslaniku, Ali Isalam. ako si znao, a to izgovorio, e onda se tek drži dobro. <laughs> znači znao si da je laž, pa si još izgovorio. Evo imate stano, ja gledam, po uđbenicima čak i islamske nauke imate lažni hadisa, nažalost. Kako to može proći, ja to ne znam. Naci niko ne vodi računa. Da li je to uistinu Allahu poslanik, ali alejhi ve sellem rekao? Vidite, čitave teorije se kod nas izvode, čitave, čitave studije se prave na lažnim hadisima. Na ono ufa kadarefrapdu, laula ke laula ke me khalqtu lflake. Sve su hadis koji sva ulema, konsenzus islamske uleme proglasio lažnim. Nikada to poslanik sallallahu ali ve sellem nije izgovorio. Ali ti ta vidiš tamo. Kako ćemo dati dževab Allahu dželle nam nema Nema napretka, braći moja draga, ako mi lažimo na alaih salama. Ako nesvjesno lažemo, nije dobro. Ne možemo nesvjesno lagati. Mi moramo izgovarati samo ono što je ispravno, što je iskreno. Zato Allah, Želešano, vidjeli ste u Kuran i Kerimu, kaže, kul hatu burhanekum inkuntum sadiqin. Reci, dajte burhan, dokaz, argument, ako je istina to što govorite. Evo, vidite kako Kuran poziva. Nema veze ko je u pitanju. Nemusniman, ne znam, musliman bilo kojoj sekti pripada on nešto kaže, bujno mi iznesi iznesi fino, iznesi iznesi da iša nečasna radi Allah, da iznesi nam argument a ti imaš Kur'an na tome Kur'an kad nešto kaže, gotovo je svima da, da stanu i da ušute ko mumije, razumijete na tome moraš imati argument za to Kadeš da nije ovaj Kur'an savršan što mi danas učimo, nego samo da ga zreti Alija nosi i pronosi i on ima i skrivi imam, ću ga donijeti. Daj nam argument da je stvarno Allaho poslanik, sallallahu alaihi viselem, samo to Ali i kazao da niko drugi nije znao da saba, da nam ponesio. Ispada mi Bibliju slijedimo. Znači nije ispravan Kur'an. Evo mi danas Bibliju slijedimo po ovim nekim sektaškim učenjima. I zbog toga treba biti vrlo oprezan, braćo moja draga, u ovom vremenu, vaktu i zemanu kada vidite ima pravuku hoće da piše. Skrivaju se za razna imena, od oni hajvanski, preko instanski, vazamelski, neki imena i onda oni onaj ubacuju stvari normalovi koji su naivni muslimani, oni to preuzmeju. Najgore je što mi koji prenosimo vjeru, preuzmemo takve stvari i onda i širimo dalje. A Islam je kristalno postavio sve stvari, zato u nas ima sened. Ono što nema ni jedan drugi narod, jedna druga kultura i civilizacija. Mi smo pretečna ove na, na, naučne valorizacije. Danas se tek piše, vidjeli ste, onaj bilo koji studij, bilo koji diplomski rad, bilo magistarski, doktorski na temelju fustnota, na temelju literature. E tako je ovdje kod nas sene prije, 1400 godina od poslanika, sallallahu alaih viselem, su počeli ljudi prenositi čovjek pouzdan od čovjeka. I tako što se zna ko je prenio od koga, nema da kažu ono priča se govori se, izgleda moguće, nema to u islamu u islamu je sve jasno čisto, napatvoreno što kaže jedan od velikih pjesnika Ebu Zeyd, Al-Fakih a neki ove stivove pripisuju Shafir, radijallahu talanu poznatom imamu u Fiku i velikom imamu u hadisu koji kaže Kullul kelami si vel Kur'ani zendekatun illa l'hadise va illa l'fikha fid dini vel ilmu Ma kana hadasana siwa zake waswasu shayatini vidite kako lijepo imam Shafija kaže sve osim Kur'ana osim hadisa i fiqha sve to zendeka nevjerstvo znači sve drugo te može odvesti u nevjerstvo praktično ako nije zasnovano na Kur'anu i na sunnetu wala ilmu ma kana hadasana a ilom je ono što se kaže haddesena... Prenio nam je ta, ali pouznan i nema, neko tamo prenio, nego ta što se zna Čamil, Čamilović od Ramiza, Ramizovića, Čamil poznat kao pouznan, siguran, nikad nije petljao, nikad nije lagao, znao mu se i babo, svi se znaju za svakog Buharija, znao za svakog svog onoga prenosioca koji je prenosio od njega sve detalje čak i njegovog intimnog života i nije tio privat hadis ako on sa svojom ženom zakuhavo U, u onoj brašnoj postelji odma nije prihvatio. Znači onam glumi finog čovjeka, sa ženom se svađa u postelji, od njega nije tio da primi hadis. Vidjeli ste, donosi od čovjeka želi da primi hadis pouzdana, ali ovaj ja hvata i njemu uz obrizu stavio zobi, a uhvati konja, ovaj kaže pa djete je zob, kaže kako bi ga uhvatio da ga nisam prevario. Kaže Allah mane ta babo, inače si ti prevario. Da si konja prevario, inače ćeš ti. I njemu tio primiti hadis. To su bili dakle kriteriji preko koji su ljudi vjeru Htjeli saznati onakva kakva zaista jeste. I Allah je dao da mi danas imamo, hvala Bogu, provjerenu literaturu na koju se možemo osloniti, braću moja draga. I nemojte dozvoliti sebi da... Ovo vrijeme koje mi provedemo našim lijepim džamijama, dolazeći, jer treba žrtvat, ljudi, videli ste na sabah doći rani, treba žrtvat, treba ostaviti onaj, onu mehku, finu, toplu postelju, po pa ovim zimskom periodu izaći, potići do džamije. Nemojte kad to utrošimo lijepo, toliko da prinesemo sad, zbog neki ovako vidite, ovi učenja razni, koja devalviraju pravo, islamsko, izvorno, originalno učenje, da to bacimo u vodu da sutra dođemo na sudnji dan. Allah kaže, džahennem, ne doći Allah A šta smo radne na ovom svijetu? Ako već vjerujemo, dolazimo u džaniju, dajde nam vjera, bude prava, braći moja draga. Isto ako vi koji radite, hoćete uzeti falsifikovan novac, ili naši novac, nećeš gledati tačno da bude siguran novac, tako i ovo. Ako vjerujemo, dajde vjerimo sigurno. Braći moja draga, nemojte ulaziti u riziji, kao što meni dolaze ljudi. Možemo mi, kaže, ima neka pojavila se grupa, možemo. Ama ljudi, ostavite se grupa, volam, pa držite se džemata, volam. Džemata se držite, volam. Držite džanije, to su naše grupe, volam. Držite Kurana, držite sunnete poslanika, ali islam. Sve ono što je nastalo poslije, nema poslije islama. Sve ono ostalo što je poslije, to je nakalamljeno, to se ne broji. To je strano tijelo u ovom islamskom tkivu i organizmu. Jer ono samo što je Allah poslanika, ali islam doniju i prva četvorica pravidne halifa, to je šarijet. Sve ostalo se ne zove možete koristiti alatom bosanskim, maglajskim, sarebskim, tešanskim, nazovi ga kako hoćeš. Ali ne zaboravite, Allah samo prima islam i to onaj koji on objavio. Ne prima ni američki islam, ne prima ni saudijski islam, ne prima ni bosanski islam, tako mi Allah. Samo prima islam koga je on objavio preko svoga miljenika i poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam. A videli ste kod nas kakvi sve islama nema. Imaš jedno tumačenje, vidjeli ste pokrivenu ženu ne jedan način, vidjeli ste ono drugu koja je više izazovno pokrivena nego što je pokrivena. Ona više izaziva nego one što prođe u sotnici, razumijete? Je to pokrivanje, babo? Čije to je to islam? Sarevski, Maglajski, Njujorski, Vašingtonski, koji je bolan? <laughs> razumijete? Ne može bolan, pa znao se ako je pokrivanje, onda je pokrivanje. Ako si musliman, onda se zna pa njaš pet namaza redovam se u tome, postiš mobare kramazan i sve ostale stvari Nima. razumijete, jedno radiš drugo, čim radiš tako onda ti imaš nečiji drugi islam jer čim ti kažeš može ovako, onaj kaže može inako onaj kaže može ovako, onaj kaže možemo mi sad proglasiti neko naše dovište i tamo malom čabom e, Boga mi, doćeš ti tamo gdje treba pa će te Allah pitat, gdje ti je mala ćaba spomenuta u Kuranu i Sunnetu ko ti je da zvolio da proglašavaš neko dovište malom ćabom koji ima pravo na to? A šetan upravo to radi. Jer neće šetan vama krst postaviti prećajom mi tamo. Nego postavi nešto ovako polu zvijezdu polo i onda navlači ljude a mi kažemo a malo ovo je fino ovo je dobro samo da ne bude kako je Alislam radio samo je to bitno jer šejtoh je bito te ne može dvojite otvjeri od makar te odvoj od poslanika ali alislamo njegovog pravog sunneta od čistog sunneta on tebe ako ne može da ovaj pravi sokon tebe bar odvesti tamo nećeš alkoholatiti bar u bar u sok, suok nešto nešto rurno, nešto za udar samo eto da ti pokvari ono raspoloženje nećeš alkoholatiješ dobi zato neku neku pićke koja nije redu razumijete on to sastavlja On ima svoje laboratorije posebne, a pomažu mu i ovi razni lideri svijeta, razne ove organizacije koje rade na tome da fino zapakuju sredje, dotjeraju i da ti onda fino smjeste i ti, ti svjetano ko ti još muslimani. Vidjeli te kako se ljudi još hvale onaj potome, kako govore da oni to rade, kako oni i čini. I onda te sutra poslanik alaih sallam vidi i kaže, čekaj, koji i bade? Zato ste vidjeli, u hadismu ih se najavljuju i u prednacima sudnjega dana i kaže se da će prvi poslanik alaih do svog havda. To je izbor Ogroman izbor ko današnji dunjalu što ima, razumijete. Vode tako lijepe, slatke pitke koja je bijelja, kao što znate kako je navedeno tamo, ona je u, u poređenjima i slađa od meda i bijelja od, ne znam, šećera i šta sve nije. Vidjeli ste. I onda, kaže, kad dođe tamo, nema njegovog umeta, mnogi ljudi nema. Pa kaže, oni su u džahnemu. Kaže, kako u džahnemu? Pa kaže, e, moj, Muhammed, reće mu Allah... Oni su nakon tebe uveli razne devijacije u tvoju vjeru. Upravo to. I on sad, on ima iznad poslanika Liselama. Znači, poslanika Liselama nije znao vjeru nam. Spravljeste, sad mi znamo putem razni ovi. Vidjeli ste naši svečanosti koje mi proizvodimo, radimo i u tome nalazimo neku. Mi možemo kao bošnjaci da kažemo. Svaki naš ovaj potez u Bosni može da bude nekakša nacionalna proslava i neki ponos. I to, to je radio recimo Asan Kjafija, Prušćak ako njegovo vrijeme i veliki brojni muslimani u to vrijeme kada su na neke naše skupljice na Evatovici, a ne zbog dovišta i zbog neki silni čuda koja se tamo prave, nego da pokažu svoju snagu i silu drugima. Po sto hiljada muslimana na konjima sa sabljama pokazivali su svoju nacionalnu jačinu i snagu razumite i kad na namazom klanja isto ko što bi mi bilo kojem skupu ako je politički skup kad bude namaz mi ćemo da ga klanjamo i nećemo to sad proglašavati taj politički skup ili nacionalni skup nekom vjerskom posebnom posebnim ibadetom nego taj svaki ibadet mi činimo i kad bilo koji skup radi ti kad radiš na njivi kad vremen namaz ti ga klanjaš pa nisi hoćo da obožavaš dolje njivu je l' tako nije to dovište na njivi nego ti da klanjaš namaz to je nešto drugo ali kod nas je to pretvorno vidite u ibadete I radim druge stvari koji se, evo, onaj, na neki način izmišljaju raznim drugim, kao što vidite, povodima u našoj lijepoj zemlji. Pa ja samo želim da upozorim, da imamo, da vodimo računa o tome. Allah je dao danas, dakle, te provjerene knjige koje možemo čitati i one da nam budu filtere. filteri. Ja sam, vjerujte, dok sam bio u medresi na fakultetu, čitao ono što sam ja mogao iz Kur'ana stalno, čitao u prijevodu Kur'an i što god je bilo hadijski djela, tada je vrlo malo bilo od Jakopa Fendi je Memića i ona poneka knjižca i od rahmetli Čolića što je preveo nekada Riyadu Salih i naša pelografu bilo štampano to su naši mami koristili pa sam ja kopirao sebi i onda sam iščitavao te hadise pa kad god dođe neka ideja i ja proturin prosti hadis onako u glavi i onda ja kažem sebi ovo ovo je u temenu islamu ovo nije Nisam bio nikakav alim, nisam bio poslovno učen, mi znači šta može jedan momak s medresom da zna i s fakultetom dok je bio na fakultetu. Ali mi je to bio, pa ste filter. I mi tako moraju imati filtere, ali filteri moraju biti dobri, jer ako slav filter uđe, otravja rane, pa se otrava. Šta je poslanik, ali i sam rekao, ali reti, Omeru kad vidio jednu stranicu te vrate, on čita, negdje našao ju, stranicu te i počeo da čita, a njega pita poslanik, ali i salam, Omere, šta ti je to u ruci? kako pronosi ebu jala il-mavsili u svome musnedu. Hadis je ocijeni kao virdostojar. Kaže, Omer, šta ti je to u ruci? A Omer kaže, Allaho, poslaniće ovo je stranicu te vrata. I je šala, stranicu te vrata. Poslanik, ali i kaže, omere tu stranicu te vrata baci za vrata. To je u mom prijevodu, ali nije tako rečeno, nego u tom smislu je kazano, suština je ta. Omer, ostavi tu stranicu te vrata. Ostavi. Znači, skloni je. Ne, ne čitaj, jer tako mi je Allah, da je Musa alaihi salam sada živ, mene bi slijedio. Ne, nema vrata nakon objave Kur'ana. Zatim u tevratu, inđilu i zaburu je došlo do promjene, falsifikate, ti ne znaš šta je ispravo najed, šta nije ispravo najed. Samo je Kur'an ispravan, krema tome nemaš pravo nitu da čitaš. Dok ne ovladaš Kur'an i Kerimom, kodno vas čitaju, vidjeli ste sve ko sve ne tekstove na Facebooku, na internetu i nema tu, nema filtera, braće moja draga. Da bismo mogli pročistiti taj otrov koji nam se nameće sa strana, je ne znamo ili otrovi ili lijepa hrana, moramo imati filter koji će dobro, razumijete, onaj proturiti te stvari, dobro očistiti ono što nije u redu. Mi to možemo jedino putem u putem pravo znanje, putem pravi knjiga i meni je evo, drago, Na možemo naravno pominuti pored ti sjajne knjige koje su izašle do sada i ovu muslimovu zbirku hadisa koja izlazi ako bude za 2 3 mjeseca na onaj pred naše čitaoce. I evo na kraju samo da kažem jelde mi smo Mudine da kažem onaj nešto i ovoj posljednjoj knjizi koja izašla ovdje i sam volio da je predstavim jer smo prvi put a u Ommedzhamatu a inače onaj teško je naći na drugim mjestima to je knjiga koja dakle u kojoj je sadržano 348 Vjerodostojni, pouzdani Autentični hadise od poslanika Sallallahu alaihi ve sellem Kako god je o svemu govorio, tako je govorio i U budućnosti, šta se desiti On je to mogao da kaže Jer to nije bilo njegovo znanje Nego znanje i nadahnuće koje Allah Želšanu njemu dao I onda on mogao to da kaže I time mi na neki način Jasno raspoznajemo da je on Allahov poslanik Jer vidite kad bude neko čitao od vas Da sve ono što je do sad se desilo da je sve to poslanik salam, ne pogodio, nego znao zato što mu Allah to znanje dao dakle nije od čovjeka običnog jer nije on znao šta će biti u buduće ne zna ni poslanik, ni džibri ili emi ne zna kad će biti smak svijeta niti poslanik, ne zna nikom, samo Allah razumijete, ali Allah može dati nekome znanja davoje svojim poslanicima posebno posljedno Allahom poslaniku Muhammedu tako kad čitate ove hadise stvarno vidite da je sve nama prostrto sve nam kazano Tačno u tunelu kazano gdje su orijentiri, kuda se krećemo. Ali, nažalost, mi ne gledamo to, mi gledamo šta će nam reci oni iz ovih centara moći svijeta. Pa zato mi lutamo, ljudi moji, zato ne možemo naći prut, put pravi, ni u Egiptu, ni u Siriji, ni u Turskoj, ni u bilo kojoj drugoj zemlji, zato što gledamo negdje u nekoga iznad. Ha, a imamo ovi orijentire, da vidite. Sve poslanike, ali islam, što je rekao, 90% od ti hadisa je već ispunjeno, realizirano do sada na ovome svijetu. Samo ostalo još oni, onaj desetak velikih predznaka i još pomalo mali koji će biti ukomponirani zajedno za tim velikim predznacima smaka svijeta. I to što se zna, i ko će pobijeti? To što se zna da će na kraju muslimani pobijeti. Zapamtite, braće. Nema sisi, nema bašar, nema kršćani, nema židovi, nema komunjare, nema budisti, nema taoisti, nema brahmanisti. Muslimani pobijeđuju. Feno kaže, ali se lavir dosta hadisima. Muslimani! I to zadominirat će, ljudi moji. I nemojte se plašti, šta ste oborili glave? I gledam, gdje god dođeš, goriš, šta je ono u Siriji? Šta je ono dole u onom? Šta je u Čečeniji? Šta je ono bilo juče u Bosni? Bolam pa Allah nas voli, bolam hoće da nas fino očisti, sredi, da bi zlato bilo čisto, mora vatru proći. Moraš razne ratove, razne belaje, razne smutnje, da prođeš pravo zlato, kad nastaje, kad prođe vatru, ah, babu, nema zlata, nakon... Nemre tisaz zlato svoj hanovi donijet komad ono ima u njoj i zemlje i vidjeli ste tamo blata i kamena i tu malo ima zlata ne što je to donijet reće hanoma moja ljepotice evo ti od mene jedna hedija da te udari u glavu sa onim kamenom što si je donio u njemu malo zlata ima nego moraš u vatru staviti i prerati onda zlato se što ono što ne valja otpadne zlato ostane razumijete e to poslanik sallallahu alajhi wasallam javljuje nama da tako Allah s nama danas radi pa ste dobro Zato ja je rečeno neće nastati smak svijeta latakumu saatu hatta yamur ar-rajulu bi qabri rajuli wa yaqulu fa yaqulu ya ja laitani kuntu makanehu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji beleže imam Buhari i Muslim svojim dostojnim zbirkama neće nastati smak svijeta ni će završti ovaj svijet dok ne bude čovjek prolazio pored kabura drugog čovjeka i ne bude govorio da sam Bogdom ja na njegovom mjestu, da sam Bogdom u kaburu, da nisam živ to smo imali prilike doživjeti u raznim zemljama svijeta počuli bezbroj puta od naših majki i srebrničanki koje su zgubile tri i četiri sina i kažu da sam Bogdom ja ubijena da nije ono moje dijete, da onaj nije moj Hasan, moj Husein, moj ćamil, moj Ramis, vidjeli ste to je to iskušenje braći moja draga ali vidite šta nam Allah nudi Ovi manudi jehennem šta nama nudi? Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom vjerodostavnom hadisku koji bilježi Imam Muslim: "Ma ja zalul bala u bil mu'mini wal mu'minati kome Poslanik alejhi selam kaže: ma je zalul belau belaj vam je poznat neće satirati vjernika i vjernicu belaj iskušenje bil mumini mi ni bol mu dakle vjernika i vjernicu neće satirati Stalo u njihovim životima u životima njihove djece u njihovom imetku a da ne dođu na onaj svijet u amalehi hati etun kad dođu na onaj svijet na njima nema Ni Nijednog grija. Nijednog grija. Jel bolje sutra kad uđeš na onaj svijet, poslanik, ali selam nema grija, najbolji ljudi nemaju grija, šeidima Allah oprosti o sve grijehe, a dođeš i nisi ni poslanik, nisi ni šehid. Allah ti kaže, moj robe, ti nemaš nijedan jedini grije. A imao si koja, i znaš dobro, svaki dan da si činio. Ali si ti bio musliman... Pa si izdržao sve ove napade koje danas imamo u svijetu. Ti si bio musliman, pa nisi dozvolio da vezom svoje dijete proturiš. Ti si bio musliman, pa nisi dozvolio da radiš i ti žena, tvoje dijete i tvoja čjerka, da imaš komšiju koji ne radi nikako. Ti si taj bio musliman i nisi podleguo tim iskušenjima. I onda kad prevlada taj iskušenja, dođeš na onaj svijet, a nemaš griha, imao si na ovom svijetu, sve Allah očistio. Očistio svojim iskušenjem. Zato nas Allah voli. Zato budite ponosni, moja, što nas Allah voli, što će nas očistiti sutra dođiš na naj svijet nemaš griha jer u džennet ne možeš ući s grihom u džennet se samo ulazi bez griha ako si imao moraš ići u džennem da joj očistiš prvo, da dobro izriba se tamo ono vatru ili Allah da ti oprosti da kaže moj robe imao staj iskušenja, praštam ti i nećiš nići u džennem, nego direktno u džennet jer u džennetu nema griha nijednog, nema mržnje, nema lopovluka nema mita, nema korupcije, nema ni ljubomore, ne znaju žene one su ljubomore, ako samo spomeniš neku drugu ona odmah sahani na tanjir letiti ti po kujnji i drži se dobro ako glavu sačuva živu, razumijete zato što je ljubomora jaka, e kaže se tamo da neće biti čak ni ljubomore kod žena zato što Allah ne dozvoljava ničemu što je loše da uđe u dženetu I žene će sve zajedno da budu sa hurijama, da budu svojim mužojima, da hurje oko njih, lete oni oko njih, da oni mladići koji poslužaju oko njihovi žena, svi će da uživaju i niko neće imati ljumomore, neće imati, razumijete, te mržnje koje mi danas imamo na ovom svijetu. To što ima poganluka, to je samo na ovom svijetu. E taj poganluk mora se u dženem očistiti da bi čovjek došao do dženneta, ali to samo može vjernik ako je imao dosta ti loši stvari da jednoga dana uđe u džennetu koliko se očisti, a nevjernik nikada neće ući. I zato pogledajte ovo što se najavljuje u ovim hadismo poslanika i ono što smo bili zabrinuti kada smo na maje i druge smaje preporučivali da se čuvamo 21. decembra 2012. godine kada će nastati smak svijeta a Allah šanu kaže da njegov ilom samo Allah zna, ne zna dakle ni Muhammed i salam, ne zna, ni Džibrin ne zna niko i on će se desiti iznenada ali se neće desiti na muslimanima zapamtite to musliman ni jedan koji vjeruje Allaha Đelešanu neće osjetiti smak svijeta Et tim to poručuje poslanik Alislam. Jer kaže: "Latakum saatu illa ala ashirarin nas." Smak svijeta se dogodi samo na najgorim Allahovim stvorenjima. To su kafiri, munafici, zločinci. Na njima će se desiti, na muslimanima neće. Poslanik recimo objašnjava i kaže: "Allah dželešanuhu će dati jedan povjetarac, ne vjetar, jer vjetra se bojimo kad zapuše da ti ne podigne krov i odati kuća čovjeka." se bojiš vjetra. Nego će Allah dati povjetarac, dakle onaj mali vjetrić koji kada ono piri i kada prolazi, on te jednostavno ono lijepo osvježava. E tako. I ti ćeš osjetiti ljepotu. Kaže poslanika, ali i salam, iz jemena će Allah dati takav povjetarac koji će biti poput svile. Kad te dodirne isto svila, ona je blago finij materijal, kad te dodirne milo ti ono, baš ti fino. Razumijete? Lijepo se osjećaš. E tako će naiđi taj povjetarac i dodirnut će svakog vjernika. Dok dotirne dodirne, mu dušu i odnijeti gospodaru svijetom. I e tako će svi muslimani preseliti bez imalo te gobe i bez muke i bez belaja. A onda će se smak svijeta na najgorijim tipovima desti na ovome svijetu. E to hoće poslanik, ali i na poruči kaže, budite, bolam, muslimani, da vi bošnjaci, bolam, budite samo muje, bolam, budite insani, samo ne skirajte se sutra kada ovi spadala budu, fasovala, nećete vi, kad bude najtežiji moment, to je najtežiji kosmički moment koji će se desiti na ovome svijetu kada bude sve onaj pretvorno u paramparčat, kada se vode u prašinu, kada ono što je gore bi dole, kada majka bude bacala dijete, kada dijete bude bježao od majke, kada brat, bude od brata bježao muslima neće to ni osjetiti to je ljepota našeg dina zato nam se isplati bit muslimani ja to običaj imam kazati bolje je braću da budemo pet minuta muslimani insani nego petstotina godina licemiri i hajvani čuvajte se toga da os ostanemo kad smo već dosta se očuvali ovde kad nam je lijepi naš Mehmed el-Fati Bajrak Islama donijeo, mi preuzeli tu štafetu. Nemojte sada nakon ovoga maratona da mi padnemo na kraju. Ovo je još malo ostalo. Nema, svi su istrašeni ovi prednaci. Još vrlo malo, gotovo, brlo će brzo ove svjetske sile da padnu. Uskoro će Islam da zavlada, ali Islam kaže neće nastati smak svijeta, sve Islam ne uđe u svaku kuću i u svako mjesto. Nema više, gotovo je ovo je kraj, zato što vidite ovo je kraj, ovo su zadnji potpaljivanje vatre što čine ovi čafiri i ostali idolopoklonici koji rade na tome da ovo vjeru unište i ovo su samo naznake I kad čitate ove hadise, tako što ćete sve prepoznati, i Bašara Lasada i onoga Sisija, sve ćete vidjeti prepoznati kroz ove hadise kako je poslanik, ali se nam najavio i to je stvar jasna dakle, nama je, braćo moja da uživamo sutra u dženetu. Nama je samo da još izduramo ovo nekoliko vremena. Može Allah dati da to bude za naših života, može za naše djece ili naši unučari. Ali ostalo je vrlo malo vremena, braću moja draga. I samo da kraju kažemo da je poslanik, ali islam rekao ja i smak svijeta smo došli ovako. Pokazao ova dva prsta. Pa islamsko lema tumači i kaže. On je pokazao srednji prst i kaži prst. Pa oni tumači i kaže kako je podigao ova dva prsta na hudbi, To se misli, koliko je jedan drugog odvojen, tako su blizu jedan drugi da će poslanik Ali Isalam iza njega u stvari smak svijeta vrlo brzo doći. A drugi kažu kako je ovaj veliki prst, vidite, veći od kaži prsta, koliko je on veći od kaži prsta, toliko je samo svijeta ostalo od poslanika Ali Isalam do kraja svijeta. Znači ovaj veliki prst, što je malo veći od ovoga kaži prsta, samo je to ostalo. I zato se kaže, od Adama Ali Isalama do Ibrahima Ali Isalama je bilo Djevojačko doba do njaluka, dakle, djetinstvo i djevojački taj dio, mamački dio. A od Ibrahim alejselama doposlanik alislam taj srednjovjekni dio. Ovo je sa starosti, dede i nane, to, su, to je ovaj svijet. Gotovo je, ovo je već pri kraju, braćo moja draga. I zato je poslanik alejselama najavio prvi znak smaka svijeta, je dolazak poslanika alejselama. Njegova njegova smrt je jedan predznak smaka svijeta. A vidite kad je on umro, toliko vjekova. Prema tome, nije puno ostalo, braćo moja draga. Hajde da donesemo tu štafetu do kraja i na kraju da ispričam je o samo jednu anegdotu koja mi se desila gore na Sjeveru Amerike kad sam nekada bio za Bajnam glavni imam iz Amerike mi kaže De, molim te otiđi gore u ovaj jedan džemat nije to džemat, to nemaju ni za Ramazan imama, nemaju ni mualima da djecu im uči 700-ina bošnjaka ima ali nemaju nikoga to ranije je bilo, 99. godine kad nije bilo dobar broj imama u Americi to je na sjeveru na granci sa Kanadom jezero Iriji I tu sam ja došao i stvarno je bilo stotine naših bošnjaka, oni nemaju ni za Ramazana ništa, ali kar je baka za Bajnam, oni imaju, malo će zasvirat one naše sevdalinke, a prije toga da se im ti obratiš, da oni prouče ašere jedno i da se ti obratiš sa predavanjem. I stvarno sam ja došao kad ulazi onaj svijet ulaze momci, ulaze žene, djevojke sve to otkriveno, baš kao one hollywoodske dame, odaju društvu i same razumijete, onako, ulaze i uđe jedna žena svojih 40. godina ona je ono pokrivena baš kao ona prava muslimanka i sad meni bi drago vidi ja u Americi pokrivenu ženu, muslimanku našu, kontam naša je bošnjakinja i ja pitam, reko maš, ali jedna pokrivena kaže jes doktora ona nije naša Kako nije naša, bo naša je čime je pokrivena. Kaže, nije naša. Oma je, jest naša, bo na vidiš da je pokrivena. Kaže, nije naša. Kako nije naša, kaže, amerikanka je ona. <laughs> e sad, reko kako je ime, kaže, ime joj Mary. E dobro. I onda kad sam ja vazio, tamo imam ono, održavljava predavanje, mi smo do kasnije izašli, ono su ostali, da malo se vesele tu, i ja se obratio i kažem, onaj, evo rekao, mi smo maraton trčali bolan, naši su od budima dede gore, slagali se fino borili se našu lijepu vjeru, pa nas fino stiskali sve do like, korduna pa, va, pa evo malo finđan državice sve nas stiskaju pomalo zunijete, ali Boga mi ne damo tu još onu našu štafetu koju nosimo la ilah, ilah, ilah, Muhammadu Rasulullah od, od Mehmeda al-Fatija, kad smo dobili još mi to držimo, neki su ginli, neki su fasovali, ali držimo još nemojete neko vi sadomerci tu pred sami kraj maratona da padneš, a onda ova Mary Amerikanka, njeni roteljice borili proti slama, sad ona uzela onu štafetu, i ona od nas preuzela od naše ni Fatima, Rahima i Ćarima i Mary ufatla onu razumijete zastavu, la ilaha ilala i ovdje ona sad, bolano u cilju a mi od sada smo prije cilja, bolano ljudi nikakvu nagradu ne dobi Ja ne igrajuće se, i onda je kaže njoj rekao, sestro, Mary ti sve se vape poberi kad znaš, brate Nije ti niko kriv, kad znaš, kad našli, ne znam, naše se totalno, ono, prešle, ona, fino se smislila Amerikanka i shvatla šta je vjera i ona za kratko vrijeme, dvije, tri godine, ona je već pokupila se vapa više nego naš svijet koji je već pao na, na kraju. Zato vam karne, braći moja draga, nemojte ovom maratonu, sada posustamo, još malo, bolam snagi, zato ali se vam karne, skiraj se, volan. sad će uskoro, vidjet ćete razgala, vidjet ćete ko, ono, u vrijeme poslanika ali Sjevera židovi sa istoka, juga i zapada su bili dolopoklonici. Muslimani nisu imali kao mi toalete u kućama, nego van kuće, pa nisu imeli najveće izaći, bojali se neće neka strijela od A5. Nakon toga padoše sve one velike sile, a niko to nije mogao vjerati kad imali salam govorio. Ovo što ja govorim, to je na temelju ovih hadisa. I niko sad ne vjeruje da će uskoro procvjetati i Sirija i Egipat, i muslimani, da će drugi stavljeni biti na ono mjestu koje njima odgovara. Mnogi sad ne vjeruju nakon ovih događaja koje imamo. Ovidit ćete vrlo brzo. I zapamte, mnogi će doživjeti to, inšallahu ta'ala To je poslanik, ali se najavio I to je vjera koju Allah žele da daje To je vitalna vjera koju ne može niko uništiti I hvala Allahu da nam je poslao takvog poslanika Koji nama časti dika Koji treba svakog da na neki način Oplemeni svojim znanjem Pa joj molimo Allah žele U ovim danima kada je uspavne poslanika Ali se da nam on bude u istinu pravi najljepši najbolji primjer kako treba da živimo i radimo i gradimo na ovom svijetu akulu kavli hazava tasakrulla e livelakum wa sallallahu ala seina muhammedin wa ala alihi wasabihi ajmain na kraju zahvaljujem imam bubine efendi i vašem džamijskom odboru drugima koji su sjetili da me pozovete i da zajedno ovako na način onaj zadobijemo ovu pojene i ja koji sam govorio i vi koji ste slušaju pojene kod Allaha, ako to iskreno radi i oni koji, stušaju, koji iskreno slušaju imaju iste te pojene kod Allaha pa molimo šan da nas nagradi na, da nam ovo bude sutra, ako Bog da nam iznam, Terezi, jedan vrsta utega i da to nam prevagne na, na vagi da uđemo u njegov dženneti Firdevs, da najljepši dio dženneta da nas sačuva iskušenja, da naše umrle ako Bog da griha da im oslobodi da im oprosti da naše onaj ako Bog da jel tako ove ljude koji su bolesni da im da uzdravljenje, a nama da da uputu i da ovim silnim smutnjama da ostanemo čisti da ostanemo vjernici da sačuvamo sebe i svoju djecu selam